Розділ п'ятий. Двічі в одну річку. Ой, підує вбір темненький, там суха смирека, Як розпалю ясну ватору, видно всім здалека. Запалала при смиреці смолова ялиця, Грить моє досадонька, мов сухая яглиця Леся Українка. На вокзалі у Львові Аліну зустрічав тато. Вона попрощалася з друзями, ніжно обійнявшись із кожним. І тільки кажена обпекла гарячим поглядом та ледь кивнула йому головою. Ще у ворогті Аліна зателефонувала батькові і попрохала її зустріти. Вона мусила поговорити з мамою. Та знала набагато більше, аніж здавалося. І Аліна не дасть їй спокою, доки Ірина не розповість цієї правди. Вони сидять у вітальні. Красива ефектна жінка з елегантною зачіскою у зручному шовковому халаті блакитного кольору. Навпроти надто серйозно вдягнена в недбало накинуту на худеньке тіло червоненьку теніску, старі джинси юна дівчина. Вони дивляться одна на одну однаковими поглядами, блакитними, і ніхто з них не збирається відводити очей. Звичка. Василь вибіг у справах. Він знав, має бути серйозна розмова, а Ліна дорогою дуже прозоро на це натикнула. Дівчатам краще не заважати. Аліна розпочинає перша. Пригадуєш, мамо, яка улюблена книга була у мене в 10 років? Лісова пісня Лесі Українки Можливо, через те, що тато її дуже любив. Ти чомусь завжди гнівалася, коли він мене називав Мавкою. Дивно це. Дивно, це ж так поетично. Говорила, що не варто забивати дитині голову різної чортівнею. Хоча до чого тут чортівня? Але то таке, тепер я розумію, все має причинні наслідки. Ноги фобії кожної людини ростуть з її дитинства або минулого. Так, спокійно, не перебивай мене. Я не все сказала. Ірина й не думає цього робити. От тільки вигляд і дон доньки напружують. О, так, я малою задавала надто багато питань, часом зовсім не дитячих. Здебільшого дорослі, щоб відкараскатися від дрібної причепи, віджартовувалися чимось на кшталт, тебе лелека переніс, хоча восени їх уже нема, вони в теплих краях. Дітей знаходять у капусті, навіть у зимку. Найпоширенішим висловом стало крилати будеш багато знати, швидко постарієш. Тому я стала багато читати. А що? Гарна альтернатива, замість поговорити. Там знайшлися відповіді майже на всі запитання. Хочеш знати про всесвіт? відкрий книжку і прочитаєш. Хоча досі не розуміє, як то мені вдається не розірватися між реальністю книжною та образністю художника. До чого це я веду? Ага. Тому мене більше дратує бісить, коли я не можу зрозуміти чи раціонально пояснити те, що бачу на власні очі. Я не боюсь невідомості, мамо тому що все піддається поясненню, абсолютно все. Принаймні, донедавна так вважала. Коли лежеш під небом всіяним зорями, пояснювати нічого не мусиш, бо воно прекрасно і зрозуміле. Хоча і науково розтломачити все це можна, якщо захотіти. Їдучи сьогодні в потязі, я все міркувала, як мені точніше поставити тобі запитання, щоб не здатися схибленою. Недаремно я почала розмову з лісової пісні, сказки феєрії, це не випадково. Мамо, я зустріла того, що греблі рве. Чи в скалі сидить? Перелесника. Я не знаю, як воно називається насправді. Мамо, що ти знаєш про істоту, яка вміє розганяти хмари? Щось мені видається, не тільки це вона робить. Що? Ірина сидить з відкритим ротом. Далі квапливо відводить очі в бік. Те, чого вона так боялася, трапилося. Дочка не панькається, питає відразу. Молодець. Жінка на якусь мить збирається з думками. Вона чекала цієї розмови, думала сама її почати після ще одної ознаки втручання гонехмарника в життя Алінки. Та йшли дні, у доньки навіть з'явився приятель Петро, дуже схожий на її Василечка, спокійний і надійний, і вона трішки заспокоїлася. Завчасно. Не мовчи, мамо. Ти знаєш про кого я? Чи твоя донька божевільна дурепа? Кажи. Ні, доню, ти не божевільна. Це гонехмарник або градобур, тобто дводушник, відповідає трохи знервовано Ірина. Ось ти з ними зустрілася. Чи могло б інакше? Я відчувала, він поруч. Від того дня, коли вперше побачила твою картину. Він таки вліз у твоє життя, у сни. Вони це люблять, а тепер захоче залізти в душу. Прийшов час тобі все розповісти. Ірина хоча й трішки нервується, та все ж стримується. Не так, як тоді, коли побачила вперше картину доньки. Вона зуміла все це перебороти в собі, обміркувати. Аліна схвильовано переводить подих. Вона не помилилася.